«Оддати її!» Піти до Єрімєєва і сказати «Я буржуй, поміщик, експлуататор, паразит на народному тілі, я злочинець, я мерзотник, розстрілюйте мене!» «Але вона просто сільська дівчина, її не чіпайте!» «Вона ваша!» «Ну то що з того?» «Вони його вб'ють, а її все ж таки замучать, загризуть!» «Підкупити вартового!» Дати йому зашиті в кашкеті нещасні гроші? Але чи піде ж на це вартовий? Єремєєв їх усіх підкупив уже давно. І найдорожче своєю каторгою, своїми рубцями від ран, своєю лютою, непереможною, ні для якої сили ненавистю. Це один із тих провідників сірих мас, яких сама природа ставить за начальників. Як у гуртах Буйволі у найдужчого і найлютішого. Але що ж, що ж зробити? Невже ж так, як ті поляки, дозволити себе витягти, поставити, погнати, вбити і не вгризтися зубами в ті руки, що вбиватимуть? Та вже краще вискочити самим на них, схопити, видерти рушницю в них, стріляти, колоти, бити, вбити самому її? А потім нехай вони стріляють, убивають його зразу в боротьбі в бою. Панна Ольга затихла, тільки часом чути було, як дрібно-дрібно шелестіла коло неї солома у тьмі, наче миша швидко-швидко гризла її там. Доктор підійшов до дверей, простуючи на зірку світла в щілині, і вмить, як схоплений за горло незримою рукою, здригнувся, заціпенів на місці. Потім зразу прутко повернувся і, простягши у тьмі руки перед собою, нахиливши їх донизу, хапливо пішов до свого місця. Намацавши пану Ольгу, він присів біля неї і нахилився близько-близько до голови їй. — Ольга Іванівна! — Ольга Іванівна! Вона ворухнулась і хотіла підвестися. «Ні — Ні-ні, лежіть. Слухайте. — Тільки, ради Бога, не хвилюйтеся. Ми, здається, можемо «Ні-ні, я зараз! Лежіть! Я зараз!» Він знову схопився і підбіг до дверей із витягненими руками. Обережно, напомацки, знайшовши клямку, заціпивши щелепи, він придержав її пальцем і легко-легко наліг на двері. Вони піддались і тихесенько, жалібно рипнули. Доктор Залмер постояв, послухав, і тоді, тихо крадучись, вернувся назад. Де ви? Сидіть, сидіть, простягніть мені руку. Що там, докторе, що таке? Доктор, тремтячи всім тілом, але зовсім іншим тремтінням, обняв панну Ольгу за плечі і зовсім зовсім до самого вуха приклав свої губи. Слухайте, ми, здається, можемо втекти. Ради Бога, голубко, тихо, не хвилюйтесь. Двері не замкнені. Розумієте? Вартовий спить. Рушниця стоїть у кутку. Я це бачив. Тихо, тихо, Ольга Іванівно. Стоїть у кутку. Тихенько відчинити двері, схопити рушницю, убить вартового і тікати. Все одно, хай убивають у бою. Я з рушницею ззаду вибіжить у яр. Зразу, як вийти з сіней, Панна Ольга швидко сіла і закрутила головою. Ні-ні-ні, ні за що, з якої речі, ні за що. Доктор сильно надушив її згори рукою на плечі. Чш, ради Бога. Панна Ольга принизила голос до тримкого гарячого шепоту, але не перестала крутити головою. Ні, вона ні за що не могла на це згодитися. З якої речі він мав платити за неї своїм життям? Їй треба... Рятувати його, бо через неї він тут опинився, а не йому її. Доктор ще дужче здушив другою рукою її за руку і суворо дихнув у вухо її. Ольо Іванівно, я вам забороняю говорити більше, чуєте? Прошу слухати, робити все, що я кажу. Як вийтися неї, зараз же треба бігти наліво, чуєте? Наліво. Там низенький тинок, перелізти бігти зараз же до Яру і там сховатись. Коли мене не буде...